Teama, autor, Leilu Nicolae Valoreanu. Devin tot mai ușor în insoare cu vântul în spatele meu. În fundal, nămeții uriași să ne pustesc înspre cai. Aici sunt mult mai mulți lupi decât în păduri virgine. Cu noaptea revine ceața, se instalează teama, luminile casei nu se văd. Trebuie să pregătesc pușca. Lectura Maya Martin